Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya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 Ey müsəlmanlar, Allah Taala'dan qorxun. Və bilin ki Allah Taala məxluqları yaradıb ki ona ibadət edəsinlər. Və Allah Taala onların ruzelərini bölüb onların arasında Allah Taala onlara çoxlu açıq və gizli nimətləri bəxş eliyib. Allah Taala onlara yağış yağdırıb göydən. Və bunun vasitəsi ilə onlara çoxlu bitkilər verib. Və bu bitkilər də onların heyvanları üçün də yem olub. Və bu böyük neymətlərə, bu xeyrə baxmayaraq bir çox insan var ki, Allah taalanın neymətini inkar eləyirlər və onu başqasına aid eləyirlər. Və şiddətli bir nəhi gəlir və xəbərdarlıq gəlib o kəsərə ki, yağışın gəlişini uluzlara bağlayırlar. Və sallallahu aleyhi və səlləm beyan edib ki, bu əməl özü kufurdur. Və bildiyimiz kimi ayın müəyyən mənzilləri var. 28, uluzdur o mənzillər. Necə ki Allah teala bururur? Və qamərə qəddərnəhü mənəzil. Və ay üçün biz müəyyən mənzillər təyin etdik. Və mənzillərin yəni ay Oradan keçəndə hansısa o udus doğanda yaxud batanda ərəblər keçmişdə bunun vasitəsi ilə təyin edirdilər, yaxış olacaq yoxsa olmayacaq. Və lakin, mühtərəm müsəlmanlar, bilin ki, təvxid odur ki, etiraf edəyəsin ki, bütün nimətlər Allahdandır və ancaq Allah taala bütün bəlaları aradan qaldırır. Ona görə də nimət haqqında danışmaq lazımdır. Sözlə demək ki, o, Allaha aiddir. Həm də qəlbi ilə qabul eləmək, həm də həmin o neymətləri Allah Taalanın itayətində işlətmək, onlara sərf eləmək. Amma o kəs ki, deyir ki, hansısa ulduza görə yağış yağdır, bu da bu məqsədə tamamilə ziddir, tövhidə tamamilə ziddir. O görə də yağış və s. neymətlər Allah Taalaya məxsusdır. Allah Taalaya aid eləmək lazımdır onları. Ancaq Allah Taala öz lütfu O neymətləri insanlara verir. Və əmçinin də bu uduzlar heç səbəb də deyil. Deyəsin ki, bu səbəbdir, hansısa səbəb necə ki, yaxış üçün səbəb bulutlardır, məsəl üçün. Səbəb bulutlar yığışır, yığılır bir yerə və o bulutlardan su axır. Və lakin bu uduzlar heç səbəb də deyil. Və lakin həqiqi səbəb odur ki, Allah-u Teala'nın məxlublara olan qayxısıdır. Onun rəhmətidir. Çünki Allah-u Teala bilir, bəndələrin Və əşbəndə ondan istəyəndə, yağışı dua eləyəndə Allah Subhanahu Taala duasını qəbul eləyir onun. Və öz hikməti və rəhməti ilə o yağışı nazil edir müvafiq bir vaxtda. Ona görə insan inanmayana qədər, etiraf eləməyənə qədər ki, bütün açıq və gizli nemətlər hamısı Allah'tandır. Və bu nemətləri Allah taala ibadət et Allah ibadət etməkdə onu yada salmaqda, ona şükür etməkdə, işlətməyənə qədər insanın tövxidi tam olmur, mükəmməl olmur. Və bu da tövxidin kamilliyindəndir. Yəni, bununla bilinir, insanın imanı kamildir, yox sordur nöqsan var, zəiflik var. Və Allah subhanələtə alə ümumi müşriqləri qınayıb, ki, onlar Allahın neymətlərinə qarşı nankor olublar yaxış, bərəkətlər və s. yaxşı şeylər, xeyir gələndə olaraq Allahdan qeyrisinə nisbət edirdilər. Deyirdilər ki, ulduzdan oldu, ya hansı oldu, hansı ki onun heç bir qüdrəti yoxdur bunu icad edəməyə. Allah Subxanətə Allah oğullar barədə buyurur Və təcəaluna rizqəkum ənəkum tükəzibun Və siz öz rüzü şükr eləmək əvəzinə, Allah adə eləməkdir, əvəzinə siz təqzib edirsiniz, inkar edirsiniz bunu. Və Allah subhanahu ta'ala yegənə kəsdi ki, bəndələrə çoxlu neymətləri verir. Necə ki, Allah talab buyurur, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَتِنْ فَمِنْ اللَّهِ Sizdə hansı neymət varsa, həmsi Allahdandır. Və yağış da böyük bir neymətdir. Çünki on vasitəsi yinə göydə mübarək bir su nazil olur və ölü torpağı dirildir. -törb Və Abu Musa el-Şari riziyallahu an Teir ki Resulullah sallallahu alayhi ve ali va sallam buyurdu: "Dörd şey ümmətimdə cinayət dövründən qalır. Qəbilə ilə qürurlanmaq, nəslə təhqir etmək, ulduzlardan su istəmək və niyaz etmək." Dörd şey var ümmətimdən hansı ki, cinayət qalır. Və ümmətim onu tərk Birincisi əsr nəcabəti ilə fəxr eləmək. İkincisi, nəslə təhənə vurmaq. Üçüncüsü, yağışı ulduzlara bağlama və dördüncüsü isə ölünün üzərində şivənlə ağlamaq. Yəni, Rasulullah s.a.v bu dörd şey haqqında bizə xəbər verir, hansı ki, cahiliyədə olub, müşriqlərdə olub bu şey və beyan edib ki, bu ümumətdə bəzi insanlar bunu eləyəcəklər. Bəzilər bilərəkdən eləyəcəklər. Bilərək ki, bu tə -tə, haramdır, vəzirlər isə bilməyərəkdən. Və bu ümumətdə, bu bəzən azalacaq bu hallar, bəzən çoxalacaq. Bu da asılıdır insanın imanın zəifliyindən, yaxud qüvvəsindən asılıdır. Və birinci şey, əsl nəcabəti ilə fəxr eləmək. Yəni, öz dədə babaları ilə, onların elədiyi işlərlə, əməllərlə fəxr eləmək. Və bu da böyük bir cəhalətdir. Çünki şərəf ancaq təqvaylandır. Allah Teala buyurur: "İnne akramakum 'indallahi Həqiqətən Allah Tealanın yanında ən hörmətli olanınız təqvası ən çox olanınızdır. Evet. Ve buyurur, Ve və həmişə Allah Teala buyurur: Nə sizin mallarınız, nə sizin övladlarınız sizi bizə yaxın elə bilə bilməzlər. Və Əbu Davud rivayət edib ki, Peyğəmbər sallallahu Buyurdu, İnnəl-ləhə qad azhəb ankum əbiyyətəl cəhidiyyə və fəkhrəhə bil-əbə. İnnəmə hüvə məminun təqiqə, əv fəcirun şaqiqə. Elnəsü bənu ədəm adam, və ədəm və ədəm və mən Allah-u Teala sizdən cəhidiyyədə olan bir səadət aradan qaldırdı. Ata babalarıyla fəkhr eyleməyi de ləğv elədi. İnsan ya təqvalı mümündü ya da bedbaqt günahkərdir. Bütün insanlar, Adəmin ovladlarıdır. Adəm isə torpaqdan yaranır. Və Şeyhülislam Muhammed ibn Abdülvahab deyir ki, insana qadağandır ki, öz əməli ilə fəxr eləsin. Və başqasının əməli ilə isə fəxr eləmək necə olur onda? Yəni, ətta sən öz hansıysa yaxşı bir işi görmürsən, onunla lovqalanmaq olmaz. Və burada heç sən özün də heç Görmürsün, hansısa atan babam bu işi görüb, can onunla fərq edirsən. Bu ondan da pistir. Və ikinci şey ki, hansı ki bu hədistə gəlir, nəslə tənə vurmaq. Yəni, nəsli pistəmək. Eyb bilmək. Yəni, demək ki, filan kəsin ailesi pistir, atası bu olub, anası olub, bu olub və səhər, yaxud filan zinadan doğulub və səhər. Buna, yəni eyb niyəti ilə eyb bilmək insana. Və Abuzər radıyallahu anh bir dəfə, Bir kişini qınayıb anasına görə. Və Piyamda Rəsələləm bunu eşidəndə de deyib ki, İnnəkə mra'un fikə cahiliyyə. Yəni, ey abuzər, sən elə bir insansın ki, səndə biraz cahiliyyədən bir şey qalır. Buhari ilə Müslim rivayət ediblər. <gülüyor> Və Şeyhülislam rəhəməlləh deyir ki, bu da də dəlildir ki, nəsilli, nəsli pistəmək cahiliyyə əməllərindən biridir. Və dəlildir ki, müsəlmanlarda, bəzi müsəlmanlarda olur ki, hansıysa cahiliyyədən, yaxud yahudilikdən, yaxud hristiyanlıqdan və s. kimi yəni, pis hərəkətlər olsun, pis xəsiyyətlər olsun. Və lakin bununla insan kafir olmur. Sadəcə, yəni günahdır. Və həmçin, Şeyhülislam Rəhimə deyir ki, Allah-u kitabında bircə ayə yoxdur ki, Allah-u o ayədə kiminsə onun nəslinə görə, tərifləsin. Yaxud kimin nəslinə görə qınasın. Allah Subhanət Ali bütün ayələrdə ancaq imana və təqvaya görə insanları tərifləyir. kufra və fasiqliyə görə, asiliyə görə onları qınayır. Və üçüncü şey ki, bu hədistə gəlib yəni yağışı ulduzlara bağlamaq. Yəni, necə ki, deyirlər yağış filan ulduza görə nazil oldu. Və bunun da təhsilatı var. Əgər insan İnansa ki, bu ulduz özü özündən yağışı əmələ gətirir və yağışı nazil edir, bu böyük şirqdir. İnsan Allah-u dilindən dinindən çıxır, kafir olur. Amma əgər inansa ki, elə hesab eləsə ki, bu ulduz səbəbdir, Allah-u onu yaradıb səbəb kimi və bunun vasitəsilə nazil olur. Və lakin etiqad eləsə ki, Allah-u Teala özü yağışı yaradandır, və lakin bu səbəbdir, bu isə kiçik şirk olur. Böyük günahdır. Amma kim desə ki, hansıysa bir olduz olanda yağış yağdı, bunda heç bir eib yoxdur. Çünki bu, yəni, həzəcə vaxtı bildirmək üçün. Necə ki, biz deyirik, filan ayda filan hadisə oldu. Bu da on, onun kimi bir şeydir. Və dördüncü şey ki, bu hədistə gəlib, o da ölünün üzərində səsi qaldıraraq ağlamaqdır. Şivan qopardaraq, yəni paltarı cırmaq. Sifətini döymək, yaxud bədənini döymək, qabları sındırmaq, yemək, xarab eləmək və s. şeylər əməllər ki, cahiliyyədəndir. Və həmçinin ölünün gözəl xüsusiyyətləri haqqında bərqdən ağlayaraq danışmaq və bununla da Allah taalan qaza və qədərlə qaz narazılıçılq eləmək. Necə ki, bəzi ilə deyirlər ki, sən elə yaxşı idun, elə yaxşı şeylər edir və s. Niyə görə Allah taala səni apardı və s. kimi şeylər? Yəni ki, bu, ədalətsizliydi, filan kəs pisdi, qalıb, sən isə getmişsən. Və belə şeylər eləmək olmaz. Çünki bu vacib səbrə müxalifdir. Və ədislərdə gəlir ki, və bu da əsasən Qadınlarda daha çox olur, yəni kişilərdə bu nadir hallarda olur, əsasın qadınlarda olur. Və hədistə ona görə gəlib ki, o qadın ki, bu cür eləyir və tövbə eləməsə, qıyamət günü qəbrindən çıxanda Allah talın qabağına ona qeyindirəcəklər, mi mislan bir köyünü qeyindirəcəklər. Bu da ona cəza olar, çünki bu dünyada paltarını cırıb, qışqırıb, ağlayıb və s. Vələkən Allah Subhamadə Ağlanın dütfüydü ki, İnsan tövbə eləyərsə, nə qədər günah böyük olursa olsun, tövbə eləsə, tövbə günahı yub aparır. Və ölünün üzərində ağlamaq da o cür günahdır. Və müsəlmana vacibdir ki, müsibət baş verəndə səbr eləsin. Allah taladan əcr istəsin. Və uzaq dursun narazıçılıqdan. Və desin, Həqiqədən biz Allaha məxsusuk və ona tərəf qayıdacaq. Bununla və insan Allah Subhanehu ve Teala'nın nail olur. Niyice ki Allah Teala buyurur? Ve beşhir sabirin, El-lezine ilə asabətuhum musibətun qalü inna lilləhi və inna iləyhi raciun, Ulaikə aleyhim salavatun min Rabbihim və rəhməh və ulaikə humul Sabr edənləri müjdələr. Onlar o kəsərdir ki bir müsibət, onların başına düşəndə deyirlər, haqqətən biz Allah'a məxsusuk və Allah'a tərəf qayıtacaqıq. Onlar o kəsdərdir ki, Rəbbindən onlar üçün təriflər və rəhmat var və onlar düz yoldan gedənlərdir. Və Buxari riwayat edib Zeyd ibn Halidə Cuhani rəziyallahu anh demişdir ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm Hüdeybiya-da biz olanda bizimlə namaz qıldı. Gecədə yağış yağmışdı. Və sonra da namazdan sonra Üzünü bize de çevirib dedi ki, həl tadrúnə mədə qalə rabbukum? Bilirsiniz, rəbbə biz ne dedi? Dədirlər ki, Allah və un rəsulü dəyəkşə bilirlər. Dədirlər ki, qalə asbəha min ibədi məminun bi və kafir. Fəəmmə mən qalə mutırna bifadlilləhi və rəhmətih, fəzəlikə məminun bi kəfirun bil kəwəkib. Vəəmmə mən qalə mutırna binav-i kəzə və kəzə, fəzəlikə kəfirun bi məminun bil kəwəkib. Allah-u Teala ded Bəndələrimdən bəziləri mənə, mümin, mənə iman gətirmiş olublar, mümin olublar bəziləri isə kafir, yəni nankörlük etmiş. Kim deyibsə ki, yağış bizə Allahın lütfu və rəhməti sayəsində gəldi, o insan mənə iman gətirib, ulduzlara isə küfr edib. Və kim deyib ki, filan ulduza görə bizə yağış nazil olub, o insan mənə, ə, mənə küfr etmiş olub, ulduzlara isə inanmış olur. Ötərəm üşanmana. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm süb namazını qılmışdı. Və o gecə sübtdən əvvəlki gecə yağışlı bir gecə idi. Və sonra da öz mübarək üzünü çevirib sahabelərə namazdan sonra və onlara sual verib ki, onlar daha yaxşı bu hadisəni yadda saxlasınlar. Və bu ki, bilinisiniz mi Rabbi biz nə dedi? Və onlar istədirlər ki, Allah və Rəsulü daha yaxşı bilir və dedir ki, ki, mənim bəndələrimdən bəzilər mənə iman gətirmiş olurlar, bəzilər isə kafir olurlar. Və bununla da Peyyəmbər insanları bölüb iki yerə, müminlərə və kafirlərə və o insan ki, yağışı Allah Taalaya aid eləyir və bu neymətə görə şükr eləyir Allah Taalaya və tərifləyir onu və deyir ki, Allahın lütfu və rəhməti sayəsində yağış bizə gəlib, o insan Allah Taalaya iman gətirib, ulduzlara isə küfr eləyib. Həkim isə yağışı ulduzlara aid edir və deyir ki, filan ulduza görə yağış gəlib, o insan isə Allah Taalaya qarşı küfr eləyib, ulduzlara isə iman gətirib. Və birinci kəs, hansı ki, itiraf eləyib ki, Allah da yağış, o insan tövhid əhlindəndir, Və ixlaslı bir insandır. İkincisi isə iki növ olur. Əgər inansa ki, bu uduzlar səbəbdir, o insan kafir olmur, sadəcə kişi küfr eləyir. Və kim inansa ki, o uduz, o uduz özü özündən yağışı nazil eləyir, bu insan isə kafir olur, Allah qoruşun. Ve Allah subhanahu wa ta ta'ala buyurur, Ve Allahü enzile minəs semâi mə anfəhiyə bihil arda bə'də məvtihə inna fə thəlike lə ayetən li qavmin yasməun. ta'ala göyden su nazil etti ve bunun, bunun vasitəsiylə ölü torpağa can verdi. Hakikətən bu şeydə e, e, eşiden insanlar üçün nişanələr var. Ve aqûl-u qavl-i həzə və əstəqfirullahli və ləkum və ləkum və min kulli zəmb. فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمد الشاكرين واشهد ان لا اله الا الله رب العرش العظيم واشهد ان نبينا محمدًا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واتباعه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد محترم شيخ المنار Yağışın gəlməyi allah taala'nın Teala'nın böyük neymətlərindən biridir. Və bunun çoxlu faydaları var. Ona görə də bu neyməti vacibdir ki, insan Allah-u Teala'ya aid edəsin. Çünki gecə gündüz bütün neymətlər insana ancaq allah taaladan Teala'dan gəlir. Ona görə də başqa şeylərə, uduzlara və s. onu aid edəmək olmaz, haramdır. Çünki Allah-u Teala bu şeyləri yağışın Nazil olması üçün səbəb eləməyib. Ona görə də Allah Tağlanın elədiyini başqasına aid eləmək olmaz. Bütün nimətlər Allah Tağlayıya aid eləmək lazımdır. Və Allah Subhanahu ve Teala bizə şəriyyətdə NPMB sosialin vasitəsi ilə bizə bildirib ki, insan gəlir dua eləsin, yağış yağında və desin Allahümma sayyibə nəfiə. Allahım xeyirli yağış bizə bəxş et. Yəni, yağış yağanda, istəməlidir ki, bu yağışı Allah subhanətə alı xeyirli eləsin. Buhari rivayət edəyib. Və həmçin yağış yağıb qutarandan sonra, yaxşıdır ki, insan şükr eləsin Allah-u Teala'ya, bu nimətə görəv edilsin. Mutırna bifadlillahi və rəhməti. Allahın lütfü və rəhməti sayəsində bizə yağış nazil olub. Yəni, birinci dua sadəcə duadı istəyidi, ikincisi isə şükürdü. Və həmşin, umum müsəlmanlar yağış yağanda yaxşıdır ki, insan özü üçün, yaxud başqası üçün, dünyada və əxirətdə nə xeyir varsa hamısını e, istəsin, dua eləsin Allah ta da ya. Çünki yağış nazil olan vaxt, dua qabul olunur. Necə ki, hədistə gəlir ki, Peyyəmbər sallallahu aleyhi və, aleyh və səlləm buyurdu, Də'vətən ilə turad, ində iltiham il ceyş, və ində nüzul il matar. İki dua rədd olunmaz. Birinci, ordular topquşanda, yəni döy döyüş vaxtı, ikincisi isə yağış nazil olanda. Tabarani rivayət edib və Şeyh Albani Raximovla deyib ki, yaxşı hədislir. Və Allah Subxanələdən diliyir ki, ki, bizə daima yaxşı yağışlar bəxş edəsin. Allah Subxanələdən bizi yağışlardan məhrum eləməsin, necə ki, bəzi ölkələrdə insanlar məhrum olurlar yağışdan. Allah subhanahu wa ta'ala bizə haqqı-haq batili-batil göstərsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizi onun bütün neymətlərə şükr edənlərdən eləsin. Allah subhanahu wa ta'ala e, bizi müvaffəq eləsin ki, biz onun verdiyi bütün neymətləri yaxşı işlərdə, ibadətdə, itaətdə işlədəyib. Və əmçin, mühtələm müsəlmanlar, e, sizə bir şey bildirmək istəyirəm ki, e, artıq e, yəni, mənə xəbər verilibdir ki, e, qan bankında qan qıtdığı var. Yəni uşaqlar üçün qan lazımdı, xəstə uşaqlar üçün. Lakin qan çatışmır. Ona görə kimin imkanı varsa fərqi yoxdur, hansı qrupdur, nə qədər çox olursa olsun, yəni insan getsin orada qan versin. O da e, Nəsimi bazarının yanındadır. E, Travmatologiya binasıdır. Elə həmin binadadır, başqa korpusda. Yəni qan bankıdır. Yəni kimin imkanı varsa Allah rəcəsi üçün, yəni insan verə bilər, yəni xeyirli bir əməldir. Vəcəzukumullah xeyrə və